Ingen vanlig ung här ska jag säga, det Det är en författare, modern svensk författare som bor någonstans i landsorten i vanliga fall. Men nu ska han vara tre månader i Stockholm för att få lokalfärg till en ny roman och... Fridolf, och... kom hit ett tag. Ja, lilla Selma. Tror du rummet duger nu? Ja, visst. Men hörde, vad, vad är all världen är det som hänger där på väggen? Det är ett par tavlor som Valdemar har skaffat mig som är moderna. Moderna, alltså. mm. Ja, det, ska, det ska väl passa en modern ung författare, tycker jag. Då. De går moderna alltid, särskilt inte höger. Om det inte vore för honen, kunde man knappt se att det ska vara en ko. Ja, det är det kungliga slottet. Yes. Ja, men då, då förstår jag precis nu. Då, då hör honen till vaktparaden.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 Ja, de där stackars ungkarorna. De har det inte för roligt minsamt. Inte? Jag trodde att ni kvinnor tyckte att de hade det för roligt minsamt. Och du pratar inte strunt nu, utan mm. hjälp mig att bädda sängen. Här. Han ska bli vänligt mottagen. Ja, det är kanske en instöring som vill vara för sig själv. Det finns inga enstöringar som vill vara för sig själva. Det finns bara skygga människor med ett oändligt kontaktbehov som de inte törs visa ja, det, där, det låter inte Selma, det låter lärobok. Det fick vi lära oss på psykologikursen igår. Kläd. Jag tycker den där psykologikursen är dum. Åh, du anar inte hur mycket man får lära sig om människorna på en sån kurs. Man ser sin omgivning i ett nytt ljus. Mig också. Jag menar, ska jag stoppa om täcket ner nere vid fötterna? Ja, det är klart. Inte ska han ligga och frysa, stacken. Du talar om honom som om han vore ett socialfall. Ja, alla omkvarar är socialfall. Men du och jag ska visa honom ett stilla och harmoniskt äktenskap. Ska vi spela teater? <skratt> teater? Är inte vi lyckliga? Är inte detta ett ovanligt fridsamt äktenskap? Är inte vi eniga? Jo, jo, lilla Selma. Ja. Nu är du så god och visar honom vad hemmets frid vill säga. Annars ska du få med mig att göra. Har du förstått? Mm. Oh, Åh, oh, han skrämde mig. Jag ringde på dörren men ingen kom och öppnade. Det var någon här inne som överröstade ringklockan. Ja, det var min hustru. <laughs> När hon höjer rösten så nog ut för att leta efter nödställda. <laughs> nu är du tyst. Goddag herr Isaksson och välkommen Det här det är min mandé. Jag tyckte mig nästan förstå det Jaha Och här är rummet bäddat och klart Nej, ja, jag har personligen stoppat om fötterna på herr Isaksson Ja nu går jag ut i köket ett tag så får du underhålla herr Isaksson mm. Min hustru är beredd att ta ner månen för herr Isaksons skull Det räcker om hon tar ner den där skräcköglan som hänger över min huvudgärd Oj oj oj Det var väl det, det är min svärmor Det förstår jag var nu snäll och plocka ner henne. Ja, jag är, är ni rädda att ni ska ligga sömlös för hennes skull? Det gör jag i alla fall, men du har jag annat att göra än att ligga och räkna hakor. Passa på nu att plocka ner henne medan er hustru är ute. Jag vet inte om jag... Ni förstår, det, det är en fläck under den tavlan. Jag är inte den som tvekar i valet mellan en fläck och en svärmor. När jag vill inte ta ner den, så gör jag det själv. Så där är jag. Varsågod. Det är er svärmor. Ja, men vad ska Selma säga? Och det här var snyggt. Och här kommer hon och... Oj, oj, oj. Fridolf, du hänger upp tavlan på fläcken Men ställ lilla herr Isak som vill inte ha den där Så inte, vad är det för fel på den då? Jag tycker tanten ser ut som en hungrig drake oh. Min man har kanske glömt att tala om att det är min mamma Det såg jag med detsamma, på likheten Vad, vad, vad? Ja, i, Isak leder på poäng mm. <skratt> Fridolf, vi lämnar genast det här rummet det var det första kloka ord jag hört sen jag hit kom. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Ut honom. Ja men Selma lilla det kan man inte göra Han har betalt hyran i förskott Det de, de strider mot hyreslagen Ja struntar i lagen Den kan väl inte gälla för en sån där kakelacka Släng ut honom i fast stund Och släng hans lap efter ja, det blir en lustig syn ute i trappan Först kommer ohyran Och sen kommer hyran <skratt> Fridolf Visa nu att du är en kar Gå in som ett rytande dägon Ja men jag är inte i rytform Selma lilla, jag är lite förkyld. Fridolf? Antingen åker han ur huset ikväll eller också jag. Du får välja. No? Ja, det... Det var ett svårt val. Ja, nu går du bara in och slår ner som en blix. Ja, ja, Selma lilla, jag går. Vad är det nu igen? Kom in. Tackar. Jaså. Yes. Erik Sachsson har redan hunnit hoppa i pyjamasen, ser jag. Ja, jag tog tillfället i akt när jag fick vara för mig själv ett tag. Jag är lite trött. Jaså? Snygg pyjamas. Tack. Ja, jag menar, det är så trevlig randning. Uppifrån och ner. Långrandig författare. Förlåt, men Herr Olsson har kanske något annat ärende också. Det börjar bli sent. Ja, jag det, ja. Så. Jo, jag har en hälsning från min hustru. Tack för det, hälsa tillbaka. Tack som, jo, som sagt, herr ja, Isaksson, Timmer, de har sina sidor, det kan vi väl vara överens som vi karar. Vilka vi? vi <hör> ja, nu har min hustru fått för sig, kort sagt, hon har ändrat sig. Har hon ändrat sig? Ja, helt och hållet. Då får jag gratulera. Tack. Jo, som sagt, hon vill inte ha... <hör> Jag vet inte hur jag ska uttrycka saker. Hur vore det att sova på saken till imorgon? Ja men Selma hon vill. Men Selma är bestämt en dam som vet vad hon vill. I högsta grader Isaksson. Hon verkar intressant som psykologiskt fenomen. Psykologi, psykologi det, det är hennes nya hobby. Det hon, ta, hon tar en kvällskurs och för att hon ska kunna vända ut och in på sina medmänniskor. Ja, gör hon det då? Jo hon vänder ut och in på sina vänner så hyvelspånen yder omkring. Det ska bli väldigt roligt att få prata igenom det där med Herr Olsson Men eh, tiden lider Ja det gör jag också Herr Isaksson Sen Skulle inte jag kunna få se Herr Isaksson på Hotel Borgen ikväll Tack, men jag har ju redan lagt mig, Herr Olsson på en matbit? Nej, på en säng Jag är inte lagd för skämt ikväll Herr Olsson En annan gång, godnatt Ja men det är som bra hotell i mjuka sängar, inga tavlor Godnatt Herr Olsson, stäng dörren tyst Lejon var det, vad ska lejoninnen säga nu då? Sagt åt honom att han ska packa sig iväg Nej, inte precis Inte? Varför inte om jag tar fråga? Nej, att jag tycker att det var inte psykologiskt Vad har psykologin med det här att göra? Mycket, Selma Och du ska låtsas förstå vad som rör sig inom människan Och så förstår du inte ett sånt enkelt fall som är Isaksson nu har jag gett mig ut på hal vad är det för konstigt med honom, annat än att han är en lymel? Åh, oh, du skulle ha varit med där inne, Selma, lilla. Så vad var det som hände där då? Oj, här kommer jag in för att ta hand om en hårding. Men vad får jag se? En uppriven människa, Selma. En stackars självande varelse, upplöst av sin inre disharmoni. Vad säger du? Ja, han grät, Selma. Vi grät tillsammans, han och jag. Nej, vad gjorde ni? Ja, då går jag in till honom och ställer allt till rätta så att han får sova. Nej, nej, nej, nej, nej, nej inte, inte ikväll, det behövs inte. Jo, jo, jo. Jag har fått så dåligt samvete som flyttar på det. Nej, men Selma, han, han behöver framförallt lugn nu. Jag ska ge honom det. Ja. Vad är det frågan om? Det är bara jag, herr Isaksson. så. Yes, ja. Jag ville bara säga att jag har förstått allt. Om jag kunde säga detsamma. så jag. Så jag. Låt skalet falla nu, mm. det hårda, bittra skalet v Vad är det frågan? Ska vi knäcka nötter? Jag vet allt, var inte rädd för mig, herr Isaksson Nej, jag börjar vänja mig Åh, mm. oh, det finns så mycket här inne som spränger och bänder, eller hur? Långa kolonner av husligheter som har stut skulle fru Olsson kunna tänka sig att i så fall sluta till i kön, jag skulle faktiskt gärna vilja sova. Selma lilla herr Isaksson vill nog vara i fred nu. Tyst, Fridolf. Mm. Vad har du här inne att göra? Käre, käre herr Isaksson, jag, jag vill bara säga att era förolämpningar inte biter på mig längre. För mig låter de som ett barns gråt i natten. Hjälp! Ja, ja, ja, var inte orolig, jag ska hjälpa er. Ja, jag stannar här tills ni har somnat som ett barn. Jaså, på så sätt. Nu sover han nu. Ja, där ser man vad det betyder med en kvinna som förstår att ta en kar. Ja, och en kar som förstår att ta en chans. Vad menar du med det? Ingenting, lilla Selma. Nu smyger vi oss ut, va? Ta nå av dövrocken och chocka dem en gång Nej, det, det är väl inte mycket att chocka med Men äh, sådär, varsågod Nej, men så stilig Vilken trevlig kostym, man. Ja, vi har just varit och hämtat den Ja, men den var verkligen klätsam Ni tog väl två par byxor Ja, visst, det har man igen Och så köpte vi tre par strumpor också Ja, med dubbel hel, hoppas jag och då, Ja visst, det har man igen, Valdemars lite strumpor så förfärligt liksom. Ja, du ska tro att jag gör Fridolf också Och sen kritiserar han mina stoppar Ja, och det har man igen <skratt> <skratt> jag, tänk, jag har också märkt att stopparna kan trycka på foten, det kan vara riktigt obehagligt Karar det är det otacksammaste som finns Där hör du Valdemar, du, du ska bära ditt lidande utan ett ljud Det räcker att blåsorna på foten spricker med en liten knall Tänk så mycket trivialiteter man snubblar över när man har gift sig Så mycket man skrattar åt förr som man måste ta på allvar nu Ja men strumpor, vad är det för humor med en karl? Strumpa, det skulle jag gärna vilja veta Nej Magan, jag vet att du inte har sinne för humor på det sättet Har inte jag, har inte jag sinne för humor? Jag har aldrig jag mig så barnkivas inte om det nu Förresten, hur är han? han är hyresgäst, författaren? Ja, men han är streb och hård i skalet Aggressiv, men ömhudad innerst inne. Jaha, jag förstår. Försenad trots ålder. Andliga brännblåsor. Men det finns säkert mycket gott hos honom när han är upptinad. Ja, på det sättet påminner han slående om ett djupfryst vinnerbröd. Nu ska jag ta mig an honom. Jag vet nog vilken behandling han behöver. Ja, men, men Selma lilla, du är lite hård i fingrarna, tänk om man får blåsor på själens fötter. Prata inte strunt, gå istället in och hämta honom och be honom komma ut och dricka en kopp kaffe med oss. Ja, men Selma lilla... Fridolf, nu går du. Ja, visst lilla Selma. Mm. Mm. Här hemma har du ingenting ändrat sig. Ja, vad är det? Får, får jag stiga in? Det är väl inte jag kunna hindra? Ja. Jag undrar, alltså, Selma undrar Min, min fru undrar alltså Om herr Isaksson har lust att komma ut Och dricka en kopp kaffe med oss Och, och vår dotter och måg Nej tack, inte nu Jag har lite att... ja, men, Vi skulle vara så glada om ni Säg mig, vad du går till fru igår kväll När hon kom in till mig och pratade underligheter ja, Selma, först att herr Isaksson är ett Psykologiskt problem Det är vi väl alla ja, Hon har hängt upp sig på herr Isaksons lite Sträva sätt Och, och så tror hon att det är ett sätt att dölja en invertes Hutlöshet hudlöshet, att, äh, äh, hudlöshet menar jag Ja, att er Isaksson har brännblåser på själen eller liktornar i sinnet eller vad det var Vilken ja. sådan förklaring. Ja, hon går på aftonkurs i psykologi, den kostar bara 30 kronor så förklaringen kan väl inte bli bättre då? <skratt> Vet ni varför jag är fräen av resing? Nej För att det är bekvämt. Ja men skaffa det inte massa obehag Idag alls det gäller bara att vara tillräckligt för mm. Ni vet, all fräckhet och ohövlighet har en gräns Ja visst Det gäller bara att överskrida den gränsen mm. Håller man sig inom den så blir folk kanske ledsna, sårade Eller arga om man är tillräckligt nära gränsen mm. Överskrider man den, blir de rädda Det är skönt Försök själv Ja. Ja, varför inte? Ja, ja, Jag var väldigt imponerad av när ni hyste ut bilden ut för svärmor Ja, men hon såg ju ut så någonting som katten hade släpat in. Ja, visst. Jag går nu in och sätter skräck i dem. Ja, men, ja. Nu no, ja, slå på dörren då. Nu ska ni få se. Be Vassellman. Nå, no. var har du här Isaksson? Han kommer inte! Ja, Nu no, ja, han gör som han vill. Sitt ner och drickit kaffe. Du har inte smakat sockerkakan som jag har bakat idag. Ser den inte ut? Den ser ut som någonting som katten har släppt in! Jasså, alltså. jasså! Yes, yes, Nå, no, Maggan, har du kommit någonstans med bordlöparen du skulle brodera? Mm, ja, jag har satt igång med kroksparken i mitten. Jo, jag sa att sockerkakan ser ut som någonting som katten har släppt in! Ja, vi hörde det, min lilla plöttgubbe, men tyst nu och ett och ja, den är rätt krånglig den du Mm, Marianne hjälper mig, hon är så fiffig, sa. du känner mm. väl Marianne? Ja, hon är förresten så betjust i dig, hon säger att ditt ansikte är så uttrycksfullt. Selmas ansikte är lika uttrycksfullt som en dalaklocka som stannar i augusti <skratt> Ja, ja, ja, just det, jag tyst nu och av sockerkaka Ja, så säger du det, Magan Men titta, här kommer ju är Isaksson i alla fall <skratt> Goddag, herr Isaksson. Det här är min dotter Margareta och hennes man, folkskollärare Palm. Ska det vara en kopp? Ja, varför inte? Det är vad jag skulle behöva nu, en god kopp och ett gott skratt. Ja, vänta inte för mycket, herr Isaksson. Jag har ingen humor, det har jag nyss fått veta av min man. Men maggan då, har jag... <här> ja, jag skrattar åt fel saker. Jag ska göra allt för att herr Isaksson ska trivas. Jag skulle vilja att herr Isaksson betraktade mig som en andra mor. Nej, tack. Min första mor fick jag ta som hon var. Ska jag nu ha en till vill jag gärna välja själv. Moren har gjort sin plikt, moren kan gå. Herr Olsson verkar oväntat dämpad tycker jag hur det nu kan komma till. Fråga inte mig, fråga dämparen. Nej men, ska Herr Isaksson gå, vi som har det så trevligt? Ja, jag ska ut och skaffa mig ett nytt rum. Ett nytt rum? nytt rum? Ja, hos en dövstum, barnlös änkling. middag. <skratt> inte ske vi måste ha honom kvar Men han får väl flytta om han vill Fridolf Ja, lilla Selma Du är så god och reder upp den här saken som du har trasslat till jag Tror jag flyttar jag också Nej, det tror inte jag jag tror att du ser till att vi får behålla här i Saxon. Ja men det är väl ingenting att ha Nej jag tycker han verkar stroppig och tagen av sin egen höga betydelse Ja det där, förstår ni inte Och så är det en annan sak Imorgon kommer Siri och Bettan hit Ja jag förstår du har lovat att bjuda på en författare mm. Och då hoppas jag för din skull Fridolf att han dricker te med oss Nå vad tänker du göra nu för att hålla honom kvar Ja jag tänker binda honom i sängstolpen det det bra det va? Då kan dina kulturella tanter komma in och klappa honom. när han bits, Asså. Prata inte strunt. Han kommer förresten redan tillbaka. Goddag igen här, Isaksson. Goddag, jag glömde en sak på mitt rum. Följ efter honom in på rummet Frida för övertala honom att stanna. Ja, ja, ja. ja. Mm. Jag undrar vad man hade för bekymmer förr i världen. Det kan inte ha varit mycket. Vad är det nu då? F får man kliva på? För all del bara kliv. Jag tycker att vi ska skaffa en svängdörr oss mellan. Ja. Snälla Herr Isaksson, skulle vi inte kunna tänka oss att stanna månaden nu? Nej det skulle vi inte. Ja, men Selma skulle bli så glad. Det är inte min uppgift att göra Selma glad. Nej det är min. Men om herr Isaksson stannar ska jag köpa herr Isaksons alla böcker i halvfransk band De finns inte i halvfransk band, det får man inte förrän man är död Jag kan vänta <laughs> Ja, jag stannar väl månad nu. No, Må, tack för det herr Isaksson Och så var det en sak till Vad det? Ja, det kommer ett par höns, jag menar ett par damer imorgon som kan när Isaksons roman är praktiskt tagit till. De kommer hit på te mån eftermiddag. Skulle Isaksson vilja komma ut och dricka en kopp te med dem? Och oss förstås. Nej, absolut inte. Jag stannar, men jag stannar på mitt rum. Så det går inte att övertala? Nej. Man kliva på Nu igen Ja, jo Nej men vad herr Isaksson ser fundersam ut Jag funderar på varför man går och hyr rum När Stureplan finns Så stilla och avskilt Vad vill herr Olsson Snälla herr Isaksson Där ute sitter Selma och två av hennes bästa vänner Och de väntar på er med era samlade skrifter under armen Åh oh. Och jag har måste lov att hämta ut er. Nej, nej och nej Ja, det var ett nej Nu tante. Ja, då hoppar jag ut genom fönstret. Det är det enda som återstår? Tack för den här tiden i Saxon. Men vad är det för en familj jag har hamnat i? En helt vanlig svensk familj. Med helt vanlig maktfördelning. Kan inte komma ut i fem minuter. Bara fem minuter Nej har jag sagt, jag vill vara i fred Kan ni inte knyta upp svansen på fruntimer någon enda gång Fridås Ja, Selma lilla baby, vi kommer strax Herr ska bara ska, ska bara knyta upp svansen Jag menar slipsen Jag skulle verkligen ha lust att gå ut och säga mitt hjärtas mening Säg vad ni vill, bara ni kommer Alltså, right, men fyller du själv Men måttligt med brisigheter, inte som igår Värre än igår men god herr Isaacson. här är mina väninnor, Grip, Klo och fru Hagelund Och min dotter träffade ni igår Åh, oh, så roligt att träffa herr Isaacson. Ni är min favoritförfattare Min också Skräcködlor Ja, det är en roman han håller på med, det. det är en stark sak <här> Inte sant Isak <här> Och så spännande, den måste jag skaffa Blir den lika bra som fel onsdag? <här> den luktar råttor Ja, det är en annan bok han håller på med, han, han skriver alltid två åt gången, man, man har ju två händer ni vet, eller hur Isak va? Era böcker är så jordnära Och så uppriktiga Åh gud, sådana höns Ja, det, det är en påsknovell han håller på med Sådana höns heter den. det är en fin liten sak vad har tagit åt dig nu då, Maggan? Vad skrattar du åt? Inte skratta åt mammas väninnor, fy skäms Maggan! <laughs> Nej, jag skrattar inte åt dem, jag skrattar åt honom där! Och här Saxon? Ja men Maggan, du borde verkligen skämmas! Törs man fråga vad det är som är så skrattretande? nu. jag blir alltid så full i skratt när jag, när jag ser människor som tar sig själva på ett sådant allvar. Här står ni som en gammal apostel i trä med svart kring ögonen och dräller förolämpningar omkring er. Till människor som inte begär bättre än att få visa sin uppskattning. Ja, men det är ju för löjligt. Det är inte konstigt att era böcker blir som de blir? Men är de inte bra då? De <laughs> lika underhållande som gravskrifter. Skämsmaggan! Herr Isaksson är en allvarligt syftande författare Ja, Hur så allvarlig <laughs> titta. titta, han kan ju le Slå upp en kopp te åt mig, fru Selma Fridolf mm. Maggan, hon är i alla fall vass Ja, det måtte hon vara, för, för Isak har tydligen råkat ut för en punkering. <laughs>